Коментар до розділу 19 «Найнебезпечніша брехня. Слегка перекручена істина» – Горг Крістоф Ліхтенберг Що змусило Грема зневіритись? Можливо, жоден із розділів книги не піддався більшому авторському редагуванню, ніж цей. У першому відданні він мав дві частини обсягом 34 сторінки. У початковій версії розділу, що називався «Інвестор як власник бізнесу», йшлося про права голосу акціонерів, методи оцінки якості управління компаніями і способи виявлення конфлікту інтересів внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Однак, працюючи над останнім виданням цієї книги, Грем скоротив розділ до восьми сторінок, що переважно присвячені питанню дивідендної політики що спонукала Грема викреслити понад три четвертих свого оригінального тексту. Проводячи свої дослідження упродовж не одного десятиліття, він, швидше за все, втратив надію побачити інвесторів, які активно спостерігають і оцінюють діяльність керівників компаній. Та остання епідемія скандалів, пов'язаних зі звинуваченнями очільників компаній у несумлінній роботі, застосуванні сумнівних методів ведення бухгалтерського обліку та використання різних схем ухиляння від сплати податків, що мали місце в більшості таких компаній як EOL, Enron, Global Crossing, Sprint, Tyco і WorldCom, зайвий раз нагадала про заклик Грема до обачності, що сьогодні актуально, як ніколи. Пропонуємо згадати про це і розглянути цю проблему у світлі сьогоднішніх подій. Теорія чи практика? У першому виданні книги 1949 року у розділі «Інвестор як власник бізнесу» Грем зазначає, що в теорії акціонери як клас – це правителі компанії. Діючи на правах більшості, вони можуть призначати і звільняти керівників, і диктувати їм свою волю. А от на практиці, як каже Грем, акціонери поводяться як раби. Загалом вони ні про що не думають і нічим не переймаються. Покірно, наче вівці, вони голосують за ті рішення, які їм нав'язують керівники компаній, навіть попри те, що останні працюють погано. Єдиний спосіб змусити пересічного американського інвестора діяти розумно і незалежно – посадити його на порохову бочку і підпалити її. Ми не втомлюємось повторювати, хай як парадоксально це звучить, що Ісус Христос був кращим бізнесменом, ніж американські акціонери. Бенджамін Грэм, The Intelligent Investor, Harper Row, New York, 1949, сторінки 217, 219 та 240. Грем так пояснює свою згадку про Ісуса Христа. У щонайменше чотирьох євангельських притчах йдеться про надзвичайно напружені стосунки між багатою людиною і тим, хто управляє її майном. Найважливіші слова, що одна багата людина говорить управителю, якого звинувачено у розтраті її майна. Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. Також можна згадати притчу про таланти. Грем хоче, щоб ви усвідомили одну просту, але дуже важливу річ. Купуючи акції, ви стаєте власником компанії. Увесь її керівний склад, зокрема генеральний директор, працює на вас. Рада директорів повинна звітувати перед вами. Грошові засоби компанії належать вам. Бізнес-компанії – це ваша власність. Якщо вам не подобається, як керують вашою компанією, то маєте повне право вимагати звільнення керівників, зміни директорів чи продажу об'єктів власності. Акціонери, наголошує Грем, мусять прокинутись від сну. Benjamin Graham, a questionnaire on stockholder management relationship, The Analyst's Journal, 4 quarter 1947, page 62. Грем пише про проведення опитування 600 професійних фінансових аналітиків, у результаті якого з'ясувалося, що понад 95 опитуваних переконані, що акціонери мають право вимагати офіційного розслідування діяльності топ-керівників, які не здатні забезпечити зростання курсу акцій. Грем сухо заявляє, що таких прикладів на практиці майже не траплялося. Це – Пише він, свідчить про те, що існує величезна прірва між бажаними і реальними стосунками акціонерів і керівництва компанії. Розумний власник Сучасні інвестори забувають про настанови Грема. Найбільше своїх зусиль вони приділяють тому, як купити акції трохи менше, як їх продати. А те, як ними володіти, їх зовсім не цікавить. Очевидно, нагадую Грем, варто відрізняти тих, то просто утримує акції від справжніх акціонерів. Analysis, 1934 edition, page 508. Та що ж ви, як розумний інвестор, повинні робити, щоб стати розумним власником? Грем починає з того, що акціонери повинні відповісти на два прості питання. Перше. Чи достатньо ефективно здійснюється керівництво компанією? Друге чи беруться до уваги інтереси звичайного зовнішнього інвестора. The Investor, 1949 edition, page 218. Оцінити ефективність керівників компанії можна, порівнявши показники рентабельності компанії, її розміри і конкурентну спроможність з показниками відповідних компаній тієї самої галузі. Що робити, якщо ви дійдете висновку, що керівництво погано дає раду своїм обов'язкам? Тоді Грем радить таке. По-перше, бодай кілька великих акціонерів повинні бути впевнені, що такі зміни – це необхідність, і готові довести їх до реалізації. По-друге, пересічні акціонери мають ретельно вивчити всі надіслані їм матеріали та зважити всі аргументи і факти. Принаймні, вони мусять знати, коли саме їхня компанія почала працювати погано, і бути готовими вимагати пояснення причин неефективного керівництва, а не задовольнятися банальними відмовками директорів компанії. По-третє, якщо показники діяльності компанії, очевидно, нижче середніх, дуже корисно запровадити традицію залучення зовнішніх спеціалістів для оцінки якості роботи і компетентності керівництва. У виданні 1949 року на сторінці 223 Грем додає, що участь акціонерів у голосуванні необхідна для того, щоб уповноважити незалежний комітет, який складається із зовнішніх інвесторів, вибрати робочу групу, під якою Грем розуміє інвестиційних менеджерів, рейтингові агентства і організації фінансових аналітиків. Сьогодні інвестор може обирати сотні консультаційних фірм, консультантів із реструктуризації і членів таких організацій, як Risk Management Association. Що являють собою матеріали, які надсилають акціонерам перед зборами? І чому Гремна полягає на тому, що їх потрібно уважно читати? У цих матеріалах компанія повідомляє про порядок денний щорічних зборів і надає дані про винагороду керівникам і кількість акцій, якими вони володіють, а також про угоди між інсайдерами і компанією. Акціонерів просять проголосувати за те, яка фірма повинна проводити аудит фінансової діяльності компанії, а також за склад ради директорів. Якщо уважно поставитись до вивчення цих матеріалів, цей документ може стати канаркою в шахті. Вислів походить із вугільної термінології. Колись канарок заносили в шахту для того, щоб перевірити, чи немає там небезпечних для життя газів, адже ці птахи надзвичайно чутливі до різних домішок у повітрі. Тобто попередити про те, що щось іде не так. Кінець компанії Inron. У 1999 році корпорація Enron обіймала сьому позицію в списку найуспішніших американських компаній Fortune 500. Виручка енергетичного гіганта, його активи і прибутки зростали з космічною швидкістю. Але що, якби інвестор, проігнорувавши блискучі цифри, узяв і прискіпливо, наче під мікроскопом, вивчив матеріали до зборів акціонерів компанії Enron за 1999 рік? Розділ під назвою Особливі транзакції містив інформацію про те, що фінансовий директор компанії Enron, Ендрю Фестоу, виконавчий партнер у двох партнерствах LGM-1 і LGM-2, які купували інвестиції пов'язані з енергетикою і телекомунікаціями. І в кого ж вони їх купували? Ні в кого іншого, як у корпорації Enron. Матеріали містили інформацію про те, що компанії вже придбали активи «Інрон» загальною вартістю 170 мільйонів доларів, інколи на гроші взяті в борху самої компанії Інрон. У розумного інвестора негайно виникло б кілька запитань: чи такі транзакції погоджені з радою директорів корпорації Інрон. У матеріалах зазначено, що погоджені, чи має Фесто участку прибутку в LGM. У матеріалах вказано, що має. Чи не зобов'язаний Фестов як фінансовий директор компанії, діяти суто в інтересах акціонерів корпорації Inron? Безумовно, зобов'язаний. Чи не зобов'язаний у такому випадку Фестов отримати максимальну ціну за продані активи? Зрозуміло, що зобов'язаний. Але якби LGM заплатила високу ціну за активи Inron, чи не призвело б це до зниження потенційного прибутку LGM і, відповідно, власного доходу Фестова? Звичайно, що призвело б. З іншого боку, якщо компанія LGM заплатила низьку ціну, чи не призвело б це до зростання доходів Festo і його партнерств? І чи не зменшилися при цьому доходи Inron? Без сумніву. Чи повинна компанія Inron позичати кошти партнерствам Festo на придбання активів в Inron, сприяючи особистому збагаченню Festo? Що ви сказали? Чи не свідчить це про серйозний конфлікт інтересів? Іншого й бути не може. Що можна сказати про раду директорів, яка погоджує такі рішення? Лише те, що вам слід забрати свої гроші і вкласти в іншу компанію. Цей катастрофічний приклад компанії Enron вчить нас двох речей. По-перше, не варто глибоко занурюватись у цифри, щоб перевірити очевидні речі. І по-друге, завжди читайте матеріали, які надсилають акціонерам до і після покупки акцій. Проте дослідження свідчать про те, що в середньому від третини до половини індивідуальних інвесторів не беруть участі в голосуванні. Зведення результатів голосування акціонерів за 2002 рік зібрані й опрацьовані компаніями Georgeson Shareholder та ADP Investor Communication Services лідерів у розсиланні матеріалів інвесторам. Свідчать про те, що рівень участі в голосуванні у середньому склав від 80 до 88%, включно з матеріалами, надісланими брокерами від імені клієнтів, які апріорі голосують за рішення керівництва компанії, якщо клієнти не зазначають протилежне. Таким чином, від 12 до 20% власників акцій не беруть участі в голосуванні. Оскільки індивідуальні інвестори володіють лише 40% ринкової вартості всіх акцій США, а більшість інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди і страхові компанії, офіційно уповноважені голосувати від імені своїх інвесторів. Приблизно третина індивідуальних інвесторів ігнорують можливість голосувати на зборах акціонерів. Чи вони взагалі читають матеріали, які їм надсилають? Ісвідомлення того, що участь у голосуванні – Важливий обов'язок розумного інвестора, так само як політична грамотність і відстоювання своєї громадської позиції, це його найважливіший обов'язок як свідомого громадянина. І не має значення, чи ваша частка в компанії це 10% зі 100 акціями, чи 0.0001%. Якщо ви ніколи не читаєте матеріалів, які надсилає вам компанія, акціями якої ви володієте і компанія стає банкрутом, звинувачувати вам варто лише самого себе. Якщо ж ви читаєте ці матеріали і бачите щось, що вас непокоїть, можна зробити таке. Голосуйте проти всіх кандидатів до ради директорів, щоб показати ваше невдоволення їхньою роботою. Відвідуйте щорічні збори і заявляйте про свої права. Знайдіть в інтернеті дошку оголошень присвячену вашій компанії, як, наприклад, financeyahoo.com, і об'єднайтесь з іншими інвесторами. У Грема була ще одна ідея, яка може стати в пригоді сучасним інвесторам. Вибір одного чи кількох професійних експертів і незалежних директорів може мати низку переваг. Це мають бути люди зі значним досвідом роботи в бізнесі, які свіжим професійним оком можуть оцінити проблеми компанії. Вони повинні готувати свій річний звіт, який надсилається безпосередньо акціонерам і відображає їхню позицію щодо головних питань, які цікавлять власників компанії. Чи виконують керівники свої обов'язки належним чином і чи задовольняють результати їхньої роботи зовнішніх інвесторів. Якщо ні, то чому і що можна зробити, щоб виправити ситуацію? Видання 1949 року. Сторінка 224. Можна лише уявити, який подив викличе цей уривок у друзяк і партнерів із Гольфу керівників компаній, які сьогодні працюють як незалежні експерти. Дуже сумнівно, що їх пробере до починок, бо більшість із таких незалежних експертів узагалі безхребетні. Чи їж це гроші. Розгляньмо другий критерій Грема. Чи враховує керівництво компанії інтереси пересічних зовнішніх інвесторів? Директори завжди казали акціонерам, що вони, директори, знають краще, що робити з грошими компанії. Але Грем іншої думки. Керівники компанії можуть правильно організувати роботу компанії, але це не завжди принесе зовнішнім акціонерам потрібні результати оскільки ефективність виробництва не завжди означає ефективність використання капіталу компанії. Мета ефективного виробництва полягає в тому, щоб знизити собі вартість і виробляти найприбутковіші товари і послуги. Фінансова ефективність передбачає, що гроші акціонерів мають бути використані в їхніх інтересах. Власне, це питання мало цікавить керівництво. Річ у тім… Чому майже завжди керівники хочуть отримати стільки капіталу від його власників, скільки лише можна для вирішення своїх фінансових проблем? Тому типовий керівник намагається залучити в бізнес більше грошових коштів, ніж необхідно, якщо лише це дозволять акціонери. А вони переважно дозволяють. Видання 1949 року, сторінка 233. Наприкінці 90-х, на початку 2000-х років керівництво провідних високотехнологічних компаній дотримувалось принципу «татко знає краще», аргументуючи це так. Навіщо інвесторам вимагати дивіденди, якщо ми можемо від вашого імені вкласти гроші і стимулювати зростання акцій? Погляньте лише, якими темпами зростають наші акції. Хіба це не доводить, що ми краще за вас можемо перетворити ваші центи на долари? Неймовірно, але інвестори ковтали цей гачок, ліску і грузило. Принцип «Татко знає краще» зажив такою популярністю, що в 1999 році лише 3,7% компаній, які вийшли того року на загальний ринок, виплатили дивіденди, тоді як у 1960 році, роки в рік свого IPO дивіденди виплачували в середньому 72% компаній. Eugene F. Fama and Kenneth R. French. Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay. Journal of Financial Economics, volume 60, no 1, April 2001, page 343. Особливо таблиця 1. Дивіться також Lloyd Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists. Princeton University Press, Princeton 2002, pages 158, 161. Цікаво, що загальна сума дивідендів, яка виплачувалась у доларах за акціями США, збільшилась, починаючи з кінця 1970-х років, навіть з урахуванням інфляції, а кількість акцій, за якими виплачувались дивіденди, знизилась приблизно до 2 третіх. Дивитись, Harry Д'Анджело – Лінда Д'Анджело і Даглас Джей-Скиннер «А дивідендси відповідають» «Дивіденд концентраціон і консолідація of ернінс» Доступно на сайті papers.ssrn.com Погляньте лише, як зменшився відсоток компаній, які виплачують дивіденди. Дивитись рисунок 19.1 Область графіка зафарбована чорним. Однак виявилось, що принцип «татко знає» краще хибний. Якщо одні компанії змогли знайти гідне застосування грошовим коштам, більшість інших розділилась на дві категорії. На тих, хто бездумно їх витрачав, і на тих, хто накопичував їх набагато швидше, ніж міг витратити. Компанія Priceline.com, яка ввійшла до першої категорії у 2000 році, списала 67 мільйонів збитків, яких зазнала через крах своїх венчурних компаній, що торгували бакалійними товарами і бензином, тоді як компанія Amazon.com розтринкала як мінімум 233 мільйона доларів, інвестувавши кошти своїх акціонерів у такі провальні дот-бомби, як Webven та Ashford.com. Можливо, Бенджамін Франклін, що, як кажуть, тримав свої гроші в азбестовому гаманці, щоб вони не пропали дірку в його кишені, інакше ставився б до грошей, якби був генеральним директором. Ще два приклади найбільших збитків. 56 мільярдів доларів, яких зазнала компанія JDS Uniface у 2001 році, і 99 мільярдів, які в 2002 році заробила компанія AL Time Warner. Це сталося тоді, коли компанії вирішили не виплачувати дивідендів, а використати гроші для злиття з іншими фірмами у той час, коли їхні акції були сильно переоцінені. Дослідження, опубліковане в Business Week, показало, що з понад 300 великих операцій злиття, які відбулися в період із 1995 до 2001 року, 61% мав негативні наслідки для статків акціонерів компанії-покупця. Цей феномен отримав назву «прокляття продавця» або «комплекс провини покупця». Покупці використовували акції, а не грошові кошти для оплати сумнівних операцій, у результаті чого їхні доходи виявились на 8% нижчими, ніж у конкурентів. Девід Хендрі, Merges, Why Most Big Deals Don't Pay Off, Business Week, October 14, 2002, pages 60-70. Інше подібне дослідження показало, що придбання приватних компаній і підрозділів публічних компаній позитивно впливало на дохідність акцій покупця, але придбання цілих публічних компаній призводило до збитків акціонерів-переможців. Do Returns to Acquiring Firms Tell us? The Journal of Finance, Volume 57, No. Pages 1763-1793 Корпорація Oracle Corp, яка належала до другої групи, накопичила на своєму рахунку 5 мільярдів доларів. Компанія Cisco Systems зібрала щонайменше 7,5 мільярдів доларів. Microsoft зажила нечуваний капітал у розмірі 38,2 мільярда доларів, який примножується з середньою швидкістю 2 мільйони доларів на годину. За незначних відсоткових ставок така кількість грошей дає мізерну дохідність, якщо її не використовувати. На думку Грема, поки нерозподілений прибуток залишається в компанії, зовнішнім інвесторам від нього мало користі. Видання 1949 року, сторінка 232. Натомість на кінець 2002 року грошові кошти корпорації Microsoft складали 43,4 мільярда доларів. Чітке підтвердження того, що компанія не могла знайти гідного застосування грошам, які заробляв її бізнес. Як сказав Мегрем, операції корпорації Microsoft були ефективні, а фінанси – ні. Щоб виправити ситуацію, Microsoft погодилась на такий крок і оголосила про виплату регулярних щоквартальних дивідендів. І на який же чорний день заощаджував Білл Гейтс? Такі факти свідчать про те, що багато компаній не знають, як перетворити надлишок коштів у додатковий прибуток. А що про це каже статистика? Результати дослідження, яке проводили інвестиційні менеджери Роберт Арнот і Кліфорд Аснес, довели, що якщо розмір поточних дивідендів низький, то майбутній прибуток компанії також буде низьким. А якщо поточний рівень дивідендів високий, високим буде і майбутній прибуток. Дані за десятирічні періоди свідчать про те, що за високого рівня дивідендів середній рівень зростання прибутку був на 3,9% процентного пункту вищий. higher dividends equals higher earnings growth. Financial analyst journal, january-february Професори фінансів Колумбійського університету Дорон Нісім і Амерзів встановили, що ті компанії, які підвищують рівень своїх дивідендів, не лише мають вищий прибуток. Збільшення дивідендних ставок пов'язані з вищими показниками дохідності щонайменше впродовж чотирьох років після зміни розміру дивідендів. Іншими словами, більшість керівників компаній помиляються коли стверджують, що можуть розпоряджатися вашими грошима краще за вас. Виплата дивідендів не гарантує блискучих результатів, але справді покращує дохідність звичайних акцій завдяки тому, що забирає хоч якісь гроші з рук менеджерів до того, як вони їх розтринькають або замкнуть у скрині. Продаємо дешево, купуємо дорого. Розгляньмо аргумент, який свідчить про те, що вільні гроші компанії найкраще використати для зворотнього викупу своїх акцій. Коли компанія викуповує свої акції, це зменшує кількість акцій, яка перебуває в обігу. Навіть якщо її чистий прибуток залишається незмінним, розмір прибутку в розрахунку на акцію зростає, бо загальний прибуток розподіляється між меншою кількістю акцій. Це зі свого боку повинно призвести до відповідного зростання вартості акцій, Крім того, на відміну від дивідендів, дохід від зворотного викупу акцій не оподаткований для тих інвесторів, які не продають свої акції. Податкова реформа запропонована президентом США Джорджем Бушем на початку 2003 року. Могла б внести зміни в питання оподаткування виплат за дивідендами, але доля цього закону на момент опублікування цієї книги була незрозумілою. Таким чином, зрештою, відбувається збільшення вартості акцій без зростання податкових виплат. І якщо курс акцій низький, то використання вільних грошей для зворотнього викупу акцій – чудове вкладення капіталу компанії. Компанії підходили до процесу зворотного викупу акцій розумно, знижуючи його обсяги за високого курсу акцій і збільшуючи за низького. Протягом лише 12 днів після краху фондового ринку 19 жовтня 1987 року 400 компаній оголосили про зворотній викуп акцій. Тоді як на початку року, коли курс був доволі високий, про застосування програми зворотнього викупу своїх акцій оголошили лише 107 компаній. Дивитись моралі Джагенеттен, Кліфорд П. Стіфенс і Майкл С. Вайсбах Financial flexibility and the choice between dividends and stock repurchases Journal of Financial Economics 57, no, 3, 2000, page 362. Але все це правильно в теорії. На жаль, у реальності зворотній викуп акцій слугує зовсім іншим, не вельми праведним цілям. Сьогодні, коли винагороди керівникам у формі акціонерних опціонів явище доволі поширене, більшість компаній, особливо у сфері високих технологій, повинні емітувати сотні мільйонів акцій, щоб керівники могли їх Реалізувати. Акціонерні опціони, які видають компанії своїм керівникам і працівникам, надають їм право, не зобов'язання, купувати в майбутньому акції компанії з дисконтом. Конверсія опціонів в акції називається виконанням опціону. Потім працівники компанії зможуть продати ці придбані з дисконтом акції за поточним ринковим курсом, а різницю покласти собі в кишеню. Оскільки протягом року можуть бути виконані сотні мільйонів опціонів, компанія повинна збільшувати випуск акцій, які перебувають в обігу. Таким чином, загальний чистий прибуток компанії буде поділений між більшою кількістю акцій, чим зменшить розмір прибутку на одну акцію. Тому компанія змушена викуповувати інші акції, щоб відновити баланс, порушений додатковим випуском. У 1998 році 63,5% фінансових директорів компаній визнали, що головна причина зворотнього викупу акцій їхніми компаніями – намір не допустити розмивання акцій через виконання акціонерних опціонів. Дивитись CFO Forum – The Buyback Track Institutional Investor – July 1998 але це призводить до суттєвого збільшення кількості акцій, які обертаються на ринку, і зниження розміру прибутку в розрахунку на одну акцію. Щоб запобігти розмиванню, компанії змушені змінювати курс своєї діяльності і викуповувати їх на фондовому ринку мільйонами. У 2000 році вони втратили надзвичайні суми 41,8% їхнього чистого прибутку на зворотній викуп своїх акцій. У 1980 році цей показник складав 4,8%. Одним із головних факторів, який призвів до такої зміни, було рішення комісії США з цінних паперів і фондових бірж, ухвалене в 1982 році і спрямоване на ослаблення раніше введених обмежень на зверготній викуп акцій. Дивитись Густаво Грюлан і Роні Майкалі «Dividends Share Repurchases» and the substitution hypothesis The Journal of Finance volume 57 no 4 August 2002, pages 1649-1684 приклад корпорації Oracle Corp яка розробляє програмне забезпечення у період з 1 червня 1999 року до 31 травня 2000 року вона випустила 101 мільйон звичайних акцій для керівництва і ще 26 мільйонів акцій для працівників компанії на загальну суму 484 мільйона доларів. Водночас, щоб запобігти розмиванню прибутку на одну акцію, пов'язану з виконанням виданих раніше опціонів Oracle Corp, Витратила 5,3 мільярда доларів, а це 52% від загальної її виручки за цей рік на зворотній викуп 290 мільйонів акцій. Корпорація випустила акції для інсайдерів за ціною 3 ,53 долари 53 центи за акцію, а викупила в середньому за 18 ,26 доларів 26 центів. Продавай дешево, купуй дорого. Хіба у такий спосіб досягають зростання прибутку акціонерів? У своїх роботах Кремна полягає на тому, що керівники корпорації зобов'язані не лише стежити за тим, щоб їхні акції не були недооцінені, а й переконатися в тому, що акції не є переоціненими. Як він зазначає в Security Analysis, видання 1934 року, сторінка 515 – Обов'язок керівників діяти в інтересах своїх акціонерів передбачає запобігання, наскільки це можливо, встановленню як абсурдно високих, так і безпідставно занижених цін на акції. Таким чином, піклуватися про інтереси акціонерів означає не лише бути впевненим у тому, що ціна акції не падає надто низько, а й пересвідчуватися, що вона не піднімається до небезпечно високого рівня. Якби ж у 1999 році керівники інтернет-компанії дослухались до мудрої поради Грема. Після рекордно високого курсу акцій у 2000 році, в 2002 році вартість акцій Oracle Corp знизилась майже наполовину. Чи кинеться Oracle викуповувати їх тепер, коли акції компанії так купали? З 1 червня 2001 року до 31 травня 2002 року корпорація скоротила обсяг зворотного викупу акцій до 2 мільярдів 800 мільйонів доларів. Очевидно через те, що того року її керівництво і працівники виконали менше опціонів. Подібного принципу продажу акцій за низькими цінами і зворотного викупу акцій за високими цінами дотримувались десятки інших високотехнологічних компаній. Що ж відбувається в такому випадку? Власне, дві дивовижні речі. Якщо керівництво і працівники компанії виконують акціонерні опціони, які служба внутрішніх доходів США розглядає як компенсаційні виплати, компанія отримує податкові пільги. Неймовірно, але хоч акціонерні опціони відображені в податкових звітах як компенсаційні виплати, у фінансових звітах для акціонерів вони не представлені як витрати. Інвесторам залишається лише сподіватися на те, що реформи в системі бухгалтерського обліку змінять цю дивну практику. Наприклад, у 2000-2001 фінансовому році податкові пільги корпорації Oracle у зв'язку з виконанням опціонів інсайдерами склали 1 мільярд 690 мільйонів доларів. Корпорація Sprint у 1999-2000 році отримали податкові пільги в розмірі 678 мільйонів доларів, бо її керівники і працівники виконали опціони на суму 1,9 мільярда доларів. Вище керівництво компаній, значна частина винагороди яких припадає на акціонерні опціони, дуже зацікавлені в тому, щоб спрямувати кошти не на виплату дивідендів, а на зворотній викуп акцій. Чому так відбувається? Бо з технічних причин опціони зростають в ціні, коли збільшується коливання їхніх цін, а виплати дивідендів знижує волатильність акцій, що призводить до зниження вартості акціонерних опціонів. Дивіться, Journal of Financial Economics, Vol. 60, No. 1, April 2001, pages 4572. Дивіденти зменшують волатильність акцій за рахунок забезпечення акціонерів припливом доходів, які виконують роль подушки, захищаючи акціонерів від коливання ринкової ціни на акції. Результати досліджень показують. Що волатильність середньої рентабельності компанії, які реалізують програму зворотнього викупу акцій, а не виплату дивідендів, що найменше вдвічі вища волатильності середньої рентабельної компанії, яка виплачує дивіденди? Вища змінність рентабельності зазвичай зумовлює вищу волатильність цін на акції, що відповідно підвищує вартість акціонерних опціонів керівництва, оскільки відкриває більше можливостей для продажу акцій за тимчасово встановленою вищою ціною. Сьогодні на акціонерні опціони і інші види негрошової винагороди припадає близько двох третіх компенсаційного пакета керівництва компанії – що ще 30 років тому припадали на грошові виплати. Тому й не дивно, що вище керівництво компаній дедалі охочіше спрямової кошти на зворотній викуп акцій, ніж на виплату дивідендів. Незалежно від того, якою мірою переоцінені акції чи скільки коштів зовнішніх акціонерів буде витрачено марно. Залишаємо фондові опціони чинними. Ліниві інвестори дають цілковиту свободу керівництву компанії отримувати надвисокі доходи, до того ж, абсолютно неприйнятними методами. У 1997 році Стів Джобс, співзасновник корпорації Apple Computer Inc., повернувся в компанію на посаду тимчасового генерального директора. Він уже був доволі заможною людиною, тому наполягав на символічній грошовій винагороді в 1 долар на рік. Наприкінці 1999 року, щоб віддячити Джобсу за виконання обов'язків генерального директора протягом попередніх 2,5 років без компенсації, рада директорів презентувала йому реактивний літак, який обійшовся компанії в 90 мільйонів доларів. Наступного місяця Джобс погодився прибрати слово тимчасовий з назви своєї посади, і рада директорів презентувала йому опціони на 20 мільйонів акцій. До цього Джобс володів усього двома акціями корпорації Apple. Мета винагороди вищого керівництва у формі акціонерних опціонів полягає в узгодженні їхніх інтересів з інтересами зовнішніх інвесторів. Якщо ви зовнішній інвестор корпорації Apple, то швидше за все хочете, щоб директори компанії отримували винагороду в тому разі, якщо дохідність акцій Apple висока. Ніщо інше для вас та решти власників компаній не може бути виправданням. Але, як зазначав Джон Богл, колишній президент інвестиційних фондів Vanguard, майже всі керівники продають свої акції одразу ж після виконання опціонів. Хіба негайний продаж керівництвом мільйонів акцій заради отримання швидкого прибутку сприяє узгодженості їхніх інтересів з інтересами відданих компаній довгострокових акціонерів? Що ж до Стіва Джобса? то якщо ціна акцій компанії буде щорічно зростати лише на 5%, на початку 2010 року він зможе отримати за свої опціони 548 мільйонів доларів. Іншими словами, навіть якщо дохідність акцій корпорації Apple становитиме не більше половини довгострокової дохідності фондового ринку, Jobs отримав винагороду в розмірі 500 мільйонів доларів. Матеріали корпорації Apple надіслані акціонерам до щорічних зборів у квітні 2001 року сторінка 8 www.sec.gov. Акціонерні опціони Джобса й інших акціонерів вказано з урахуванням дроблення у співвідношенні 2 до 1. Чи узгоджуються в такому випадку інтереси керівництва корпорації Apple з інтересами її акціонерів? Чи може це підриває довіру, покладену акціонерами корпорації на Раду директорів? Ретельне вивчення матеріалів, які надсилають акціонерам у зв'язку з проведенням їх щорічних зборів, допоможе розумному інвестору власнику голосувати проти будь-яких схем виплати керівництву винагороди у формі акціонерних опціонів, якщо обсяг останніх перевищує 3% акціонерного капіталу компанії. Варто накладати вето на будь-які опціонні схеми, які не сприяють досягненню компаніїв блискучих результатів, як-от значне перевищення середньогалузевої дохідності протягом щонайменше 5 років. Жоден генеральний директор не має права збагачуватись за ваш кошт, якщо результати його роботи вас не влаштовують. Остаточний аналіз Повернімося до припущення Грема про те, що незалежні експерти компанії повинні письмово звітувати акціонерам про те, чи компанії управляють належним чином і в інтересах її справжніх власників. Можливо, незалежним експертам також варто в аналогічний спосіб проаналізувати політику компанії у сфері виплати дивідендів і зворотнього викупу акцій. Може, їм варто оцінити, чи справедливу винагороду отримують її керівники. Уявімо лише, що станеться, якщо всі інвестори стануть розумними власниками і уважно читатимуть звіт.